Пеппі сідає на корабель Пеппі старанно замкнула двері вілихованка І повісила ключ на цвяшок біля одвірка Потім винесла з веранди коня Востаннє вона виносила його з веранди Пан Нільсон уже сидів на бундючині у Пепі на плечі. Він розумів, що відбувається якась незвичайна подія. «Наче я все вже зробила», – мовила Пепі. Том Аніка мовчки кивнули головою. Справді, все вже було готове. «Ще рано, може підемо пішки?» – запропонувала Пепі. Томі Аніка знов лише мовчки кивнули головою. І вони рушили до містечка, у порт, де стояла на якорі стрибуха. Кінь не квапом потупав слідом за ними. Пепі глянула через плече на віллу і сказала. «Добра хатка, безбліх і взагалі зручна. Мабуть, із нею не зрівняється жодна негритянська глиняна хижа». «Де мені відтепер доведеться мешкати?» Томій Аніка все ще мовчав. «Якщо в моїй глиняній хижі буде повно бліх, – повела далі Пеппі, – я приручу їх, триматиму в коробці з цигарет і вечорами гратимуся в третього зайвого. І поначіплю їм бантики на лапки. А двох найвідданіших і найкмітливіших – Назву Томій Анікою, і вони спатимуть уночі зі мною на ліжку Але й від такої заяви Томій Аніка не стали говіркіші Що таке з вами? – обурено запитала Пеппі Знаєте, що довго мовчати небезпечно Язик сихається, коли його не вживати Я мала в Калькутті знайомого Муллера, що так мовчав, як ви і з ним сталося те, що й мало статися. Якось він захотів сказати мені «До побачення, Люба Пепі, щасливої дороги і дякую тобі за товариство». І що ви думаєте? Спершу лице в нього скривилося, бо завіси в щелепах заіржавіли, тому їх треба було змастити мастилом для швацької машинки. А тоді він промимрив. бу у у я зазирнула йому в рот і знаєте, що побачила? Язик у нього зсохся, наче зів'ялий листок Потім уже той муляр до віку нічого не міг сказати, тільки «бу-у-му» Було б дуже прикро, якби таке сталося і з вами Спробуйте, поки не пізно Може, вам пощастить краще за того муліра вимовити до побачення, Люба Пепі, щасливої дороги і дякуємо тобі за товариство Ану, спробуйте Щасливої дороги, Люба Пепі, і дякуємо за товариство, слухняно сказали Томій Аніка Слава Богу, мовила Пепі, а то я вже боялася за вас Якби у вас вийшло у бу уму, я б просто не знала, що робити. Нарешті вони побачили порт і стрибуху, що стояла на якорі. Капітан довга панчоха давав з містка свої накази. Матроси готувалися в дорогу, а на березі вже зібралися всі мешканці містечка, щоб попрощатися з пеппі. І ось вона з'явилася разом з Томі, Анікою, конем і паном Нільсоном. «Іде Пепі довго, панчоха! Йде Пепі довго, панчоха! Дайте їй дорогу!» Почулося з усіх боків. Люди розступалися, а Пепі вітала їх, киваючи головою. Потім узяла на руки коня і понесла його трапом. Бідолашна тварина недовірливо роззиралася на всі боки, бо коні не дуже люблять морські подорожі. А ось і ти, люба моя доню. вигукнув капітан довга панчоха і на мить припинив свої команди, щоб обняти пеппі. Він пригорнув її до грудей, пепі також обхопила його руками, і вони обнялися так міцно, що аж ребра затріщали. Аніки цілий ранок Стояв у горлі клубок А коли вона побачила Як Пепі понесла Трапом коня Клубок раптом зник І вона Заплакала Стоячи на пристані між пакунками Спершу тихенько А потім дедалі голосніше Не рюмсай Гримнув на неї Томмі Людей соромно та від цих слів Аніка ще дужче заплакала. Вона так ридала, що аж тремтіла. Томі з пересердя підгилив ногою камінця, який поторохтів по набережній і впав у воду. Власне, Томі з залюбки шпурнув би того камінця в стрибуху огидну шхуну, що мала забрати від них Пеппі. Щиро казати, якби ніхто не бачив, Томій сам заплакав би, але при людях він стримувався. Тому він і підгилив ногою камінця. Пепі збігла трапом униз і кинулася до Томій Аніки. Вона взяла їх за руки і сказала, лишилося десять хвилин. Почувши це... Аніка прихилилася до купи пакунків і заридала так, що на неї жаль було дивитися. Томі не знайшов більше камінця, щоб підгилити його у воду. Тому він тільки насупився і міцно сціпив зуби. Пеппі оточили діти з цілого містечка, що прийшли попрощатися з нею. Вони дістали свої глиняні свистки і зіграли для неї прощальну пісню. Та хоч пісня мала бути веселою, вона прозвучала дуже-дуже сумно. Аніка так плакала, що не могла встояти на ногах. Томі згадав, що він записав для Пепі вірша. Він витяг з кишені папірця і почав читати тремтячим голосом. Прощай, люба пепі, ти їдеш від нас. Але пам'ятай повсякчас, що друзів таких, як залишила ти, до віку тобі не знайти Складено до ладу, – вдоволено мовила Пепі Я вивчу цей віршик на пам'ять і проказуватиму його химерянам, коли ми ввечері сидітимем біля табірного багаття до Пепі з усіх боків тиснулися діти, щоб попрощатися з нею Вона підняла руку і попросила тиші Друзі, почала Пепі, відтепер я зможу гратися тільки з негринятами Я ще не знаю, які в нас будуть розваги Може, ми будемо перекидатися з носорогами Чи бігати на випередки з удавами Чи їздити верхи на слонах Чи гойдатися на пальмовому вітті Одне слово, якось будемо коротати час Пепі на хвилину замовкла То і Аніка відчули, що вони вже ладні зненавидіти тих негринят, з якими Пепі гратиметься Але Мабуть настане такий день пору дощів, довгий нудний день, коли нам набридне бігати роздягненими по дощі, а нічого кращого ми не придумаємо Та як добре поміркуємо, то може здогадаємося залізти в мою глиняну хижу, якщо тільки глина не зовсім розмокне, бо тоді з неї можна буде лише пекти пиріжки «Та коли глина не зовсім розмокне, ми посідаємо в хижі Негринята і я. І вони, мабуть, попросять, «Пепі, розкажи нам щось!» «І тоді я розкажу їм про маленьке містечко, що лежить дуже далеко, на другому кінці світу, і про те, що там живуть білі діти». Ви собі не уявляєте, скажу я їм, які то гарні діти. Білі, мов, сніг, тільки ноги в них бувають не дуже білі. І ще вони чудово свищуть у свистки, але найкраще знають таблицю вноження. Мабуть, негринята зажуряться Що вони зовсім не знають таблиці вноження І мені доведеться якось їх утішати Може, я тоді розвалю хижу Замішу глину з неї І ми напечемо глиняних пиріжків А потім самі вимастимося в глину з голови до ніг Думаю, що мені пощастить чимось їх розвеселити А тепер, дякую за все Бувайте здорові. Діти знов засвистіли в свистки ще жалібніше, ніж перше. Пепі, підіймайся на борт. гукнув капітан довга панчоха. Зараз, капітане, відповіла пепі. Вона обернулася до томі й Аніки. Який у неї дивний погляд? подумав Томі. Так дивилася на нього мама, коли він був дуже-дуже хворий. Аніка й далі лежала на пакунках. Пепі підвела її, пригорнула до себе і прошепотіла. Прощай, Аніко, і не плач. Аніка обхопила її руками і жалібно схлипнула. Прощай, Пепі. Потім Пепі міцно потиснула руку Томі і кинулася трапом нагору. В Томі скотилася по носі велика сльоза. Він щосили стипив зуби, але це не допомогло. З очей скотилася друга сльоза. Він узяв Аніку за руку, і вони почали дивитися на Пепі разом, але не бачили її на палубі, бо перед очима Завжди все розпливається, коли їх затуманюють сльози Хай живе Пепі, довго панчоха, загукали люди з берега Підіймай трап, Фрідольфе, скомандував капітан І Фрідольф підняв трап Стрибуха була готова плести в далекі краї Аж раптом Ні, тато Єфраїми «Так не годиться», – мовила Пеппі. «Я цього не витримаю». «Чого ти не витримаєш, доню?» – здивувався капітан довго панчоха. «Не витримаю, щоб, бодай, хтось на світі плакав і сумував через мене. А тим паче, то мій Аніка. Спускайте знов трап, я залишуся у віллі Хованка». Капітан Довга Панчоха трохи помовчав. «Роби, як знаєш!» – врешті сказав він. «Ти завжди мала волю!» Пепі кивнула головою. «Так, я завжди мала волю!» Вона почала прощатися з батьком. Вони знов обнялися так міцно, що аж ребра затріщали. І домовилися, що капітан часто, дуже часто навідуватиметься до Пеппі у віллу Хованка І взагалі, тато Єфраїме, тобі не здається, що дитині краще мати свою домівку, ніж тинятися по морях і мешкати в глиняній хижі, мовила Пеппі Ти як завжди кажеш правду, доню моя, відповів капітан Довга Панчоха Певне, що у Вілі Хованка життя твоє буде впорядковано, не те, що на морі. А для малих дітей впорядковане життя багато важить. Пепі попрощалася з матросами шхуни і ще раз обняла тата Єфраїма. Тоді взяла на свої дужі руки коня і знесла його на берег. Стрибуха тим часом знялася з якоря. Але в останню мить капітан Довга Панчоха згадав про одну важливу річ. «Пепі!» – гукнув він. «У тебе ж, мабуть, немає вже грошей! Ось на, лови!» І він кинув на берег скриньку із золотими монетами. Та, на жаль, шхуна вже відпливла далеченько, і скринька не досягла берега. «Хлюб!» – і вона зникла під водою. Люди на березі розчаровано зітхнули Але тут знову почулося хлюб Це Пепі пірнула в море і відразу з'явилася над водою, тримаючи в зубах скриньку Вона вибралася на берег, скинула водорості, що прилипли в неї за вухом, і сказала Тепер я знов багата як троль Тільки Томмі Аніка Все ще не могли збагнути Що сталося Вони стояли, вражено порозявлявши роти І дивилися то на Пепі То на коня То на скриньку То на шхуну, що під усіма вітрилами Виходила з порту Ти не... Ти не відпливаєш? Несміливо запитав нарешті Томмі Вгадуй до третього разу Відповіла Пепі, викручуючи мокрі коси Потім вона посадовила на коня Томі, Аніку і пана Нільсона Поклала на нього скриньку і сіла сама Гайда додому! Крикнула вона дзвінким голосом Аж тепер Томі й Аніка все збагнули Томі так зрадів, що навіть заспівав свою улюблену пісню Вирушають шведи у похід Вирушають шведи у похід Аніка стільки плакала, що не могла відразу спинитися Вона й далі схлипувала, але тепер уже з радощів Пепі обняла її рукою і Аніка відчула незвичайний спокій О, яке все раптом стало чудове що ми сьогодні робитимемо, Пеппі? спитала Аніка, коли врешті перестала схлипувати. Та може зіграємо в крокет, відповіла Пеппі. Добре, погодилася Аніка, бо знала, що з Пеппі навіть грати в крокет цікаво. Або ще? Пеппі на мить замовкла. Всі діти тиснулися навколо коня, щоб почути слова Пепі Або ще підемо на річку і вчитимемося ходити по воді По воді не можна ходити, сказав Томі Чому не можна, заперечила Пепі Якось на кубі я зустріла рибалку, що... Кінь учвал, рушив з місця І діти, що оточували його, більше нічого не почули Проте вони все ще стояли на пристані і дивилися вслід Пеппі, що поспішала до Вілли Хованка. Скоро їм стало видно тільки темну цятку, а потім зникла і вона.